שוב אני מעורך את כולם, בזכות של רבנו וממשיכים לאישור בנוסף. אז euh, הנושא שבחרתי לדבר עליו היום, אני חושב מאוד חשוב, כי euh, הנושא הזה הרבה פעמים יש בגבול, גם בדוח גם בקהילות אחרות, והנושא הזה, מה זה נס? מה זה נס או עיקרון של נס? עיקרון של נס. Uh, שמעתי הרבה פעמים uh, שאנשים מדברים, מדברים כל מיני דברים כמו, תבוא, יש לנו סיפה של נסים ונפלאות, יש הרבה פעות uh, והרבה uh, נסים שאלוהים רוצה לעשות בחייך, ואנשים ממש, uh, זה מושך את האנשים לבוא, כי כשהם שומעים uh, מילה נס או נפלאות, אז uh, ממש זה מעניין אותם. והיום אנחנו נסתכל, Ee, בסיפור אחד, כמה מקומות, מה זה באמת נס בחיים של בן אדם ואיך הוא עובד. Ee, האם מישהו פה בחדר רוצה לראות נס? מי רוצה לראות נס? בכל הכבוד, כי ee, המשמעות שאנחנו נסתכל, נסתכל עליו עכשיו, ee, אולי לא, לא, לא כולם אחרי זה ירצו את הנס הזה. כולם עושים כל מיני uh, דברים uh, נפלאים בחיים, אבל הנס שאנחנו נדבר על זה, זה עבודת של כל החיים של בן אדם, ולא כולם uh, רוצים את הנס הזה. אז בואו נפתח uh, בשורה על פי יוחנן. אני זוכר את יוחנן היום, הוא לא פה. שם של התדמית של ישוע, וסורה על פי יוחנן ואני אקרא מפסוק 1 עד 11, אז תחזיקו מה אני אנסה לקרוא ביום השלישי הייתה חתונה בקנה אשר בגליל, ואם ישוע הייתה שם. וישוע ותלמידיו היו גם הם קרואים אל חתונה. ואיכסר היין, ותאמר עם ישוע אליו יין אין להם. ויאמר אליה ישוע מה לי ולאו אישה איתי עדיין לא באה. ותאמר עמו אל המשלתי כי כל אשר יאמר לכן תעשו, והנה שישה כדי אבן ארוכים, שמה כמשפט היהודים לתארתם, שתיים או שלוש בתים יחיד כל אחד, ויאמר אליהם ישוע, אליהם ישוע, מלאו לכם עקדים מים, וימלאו עד למעלה, ויאמר שהבוא נע ונביאו אל רב המסיבה ויביאו ביתם רב המסיבה את המים אשר נהפכו ליעין ולא ידעה מעט ידע מאז הוא ועולם המשרתים אשר שהבוא את המים ידעו ויקרא רב המסיבה אל החתן ויאמר אליו כל איש ייתן בראשונה את היין הטוב כאשר ישקרו ייתן להם את הגרוע ואתה צפנת היין הטוב עד העשה זאת התחלת האותות אשר עשה ישוע וכנא אשר בערב הגביע, וגילה את כבודו וימינו בו תלמידיו. אמן. וואי, אני תמיד חוסר את האזרחיים איזה. מתגבר, בערבית, מה אתה? יופי, אז מה אנחנו רואים פה, חבר'ה? קודם כל אנחנו רואים שזה נס הראשון שישוע עושה. ומעניין אותי שהנס הראשון שהוא עושה, הוא עם יין, שלרוב הנוצרים היום, בעולם לא יהודי זה קצת שוק. אני מכיר את הרבה ערבים, נוצרים, ממש אנשים טובים, כן? מאמינים והולכים אחרי אדום, ויין זה פשוט חטא בשבילם. אפילו כוס יין זה, זה בלתי אפשרי, זה אסור, זה ממש חטא. כי למה? יש להם כל מיני קשרים לדת מוסלמי, כי שמה זה אסור. אז הם לא רוצים לעשות שום דבר עם יין. אז אנחנו רואים פה ישוע כיהודי לגמרי, כן? שנגמר יין ופתאום הוא הופך מים ליותר יין, שאנשים יהיו וישתו ושיהיה להם טוב. ואנחנו רואים שהוא אומר להם לקחת את ה... כדי, כדי אבן ולשפוק שם מים. השאלה, האם מישהו היה יכול פשוט בכלום לעשות יין? הנה, היו שם כדים, נכון? כדים? פשוט היה יכול להגיד שיהיו יין, ואז פתאום יין שם. היה יכול לעשות את זה? אבל בכוונה הוא עושה משהו כדי להראות לנו את העיקרון של הנס. של נס, של נס הזה. הוא אומר, תשימו מים, ואז הוא פשוט הופך את זה ליין. וזה נס, זה באמת נס. אז במה נס? מה קורה פה? בואו בו נחשוב יחד. משהו על טבעי, משהו בטבע, נכון? הנוזל, הנוזל, נכון? נוזל שהיה מים, הופך להיות לנוזל אחר לגמרי. אז אנחנו רואים פה שיש שינוי במה בטבע. בטבע של נוזל. היה מים והפך להיות יין. והנס הכי גדול בחיים של בן אדם, שיכול להיות מכל הניסים והנפלאות, זה שינוי בטבע. זה שינוי של טבע החותם של בן אדם שהופך לטבע של אלוהים. וזו הדוגמה שהוא מראה בזה שהוא הופך מים ליין. אתם יודעים שבתנ״ך אנחנו קוראים בפסולות שהרבה אנשים קיבלו אה, רפואות, כן? אבל האם כולם מאלו שינו את החיים שלהם. בכלל לא. ורק כמה אנשים הלכו אחריו? אתם זוכרים את העשרה... נצוראים. נצוראים? נצוראים. נצוראים, עשרה נצוראים. כמה חזרו אחרי שקיבלו נס רבועה? אחד. אחד. אז למען נס של רפואות ונפלאות וכל מיני דברים, אם הנס הכי גדול לא קורה בתוך הבנאדם. וכל הכוונה של הנסים, כמו ש... איך קוראים לכלל? יפים. כמו שיפים אמר, בלתי אפשרי משהו. בלתי... איך אמרת? אל טבעי. אל טבעי, תודה. אל טבעי. אז כל הנס שקורה זה משהו אל טבעי. זה כדי להראות לנו השינוי הזה בתוך התר, yes. שראינו את הניסים עם משה, אתם זוכרים, עם, עם, עם הים וכל מיני דברים שקרו, הפעם עם היד שלו, אתם זוכרים שהוא נתן לו סימן שאלוהים הוא באמת חי? אז כל הזמן, מה שיש מיוחד בקטע של נס, וזה כדי להביא אותנו זה הנס הכי גדול שצריך לקרוא בתוך הבן אדם, אחרת כל הנסים והנפלאות זה סתם, זה כלום, זה לא עושה שום דבר. אולי יש רפואה זמנית, אבל החיים של בן אדם אה, נמצאים עדיין במחלה רוחנית. אז מה שבאמת מביא לנו את הרפואה השלמה, זה נס הזה של שינוי בתוך הטבע שלנו. כמו שאנחנו קוראים פה, עם מים שהופכים להיות אה, יין. גם באגרת השנייה לקורינטים אנחנו לא נפתח 17-17 כתוב שעכשיו אנחנו בריאה אה, חדשה וכל הדברים שהיו, שהטבע ישן, הם עברו ועכשיו הכל חדש. אוקיי? עכשיו זה לא תמיד ככה בחיים פרקטיים שלנו, נכון? לפי אמונה כן, והוא נתן לנו את הכוח הזה. אבל זה כל התהליך בעצם, וכל ההליכה של אה, מאמין, זה לעבור מטבע ישר לטבע חדש. כמו שאמרתי, כן, יש, היה פה, היו, היו פה שישה קדים. זה מעניין כי מספר שש זה גם מספר של בן אדם, ביום שישי, אלוהים פרה את הבן אדם ואנחנו רואים שאישור עוש... עושה את כל התהליך הזה שהוא שם מים בתוך הקו ואז משהו בתוך הקו, הוא משנה את זה וזה בעצם ממשיך את החתונה שם כן? אין, אין שם פאנצ'ל כי באמת נגמר... יין זה, זה פאנצ'ל גדול בחתונה, חתונה יהודית זה בכלל אז אישור עוזר להם שם, כן? הקטע הזה אבל, וזה מבלק את כל האנשים האחרים ואני רואה בזה פשוט שאנחנו נותנים את החיים שלנו ככד מלא עם הטבע הישן. טבע ישן, נכון? לא ישנה. ישנה? טבע זה נגמה. Okay. טבע ישן. אז מה שהוא עושה, שהוא עוזר לנו לשנות את הטבע הישן לטבע חדש, זה בסוף הופך להיות ברכה לאנשים אחרים. כמו שקדים האלו, שהיו פשוט ריקים, והוא שם שם מים, והפך את זה ל... לז... יין. זה התחיל להיות ברכה לאנשים שם בחתונה, גם חברים אותו דבר איתנו, שאלוהים רוצה למלא את החיים הריקים שלנו, ובשביל להיות ברכה לאחרים הוא צריך להפוך את הטבע שלנו לטבע חדש. אנחנו צריכים להבין כמה דברים פה, שקודם כל זה הוא עושה את זה, כמו שאנחנו רואים בנס, ובנס הזה הוא גם נותן רמס, שהנס הזה קצת דומה בפריאה ראשונה של אלוהים. והוא כזה נותן רמס שהוא לא סתם נביא טוב או רע חזק, הוא באמת משיח בדבר אדוני. שהיה אצל אבא בהתחלה, כי איתו, עם דבר אדוני, אבינו ברא את העולם. כשאנחנו יודעים אם דבר אדוני אבינו ברא את העולם, אנחנו צריכים להבין שזה ישוע. כי הוא דבר אדוני שהפך להיות בשר. בשר. בשר. אז עם ישוע הוא ברא את העולם. ואיזה נס היה הכי אה... גדול בבריאה שלו? בטולה? לא, בבריאה. בבריאה של ה... כן, בראשית. נכון. הוא לוקח אדמה, תיקחו עכשיו אדמה ותעשו משהו איתו. הוא לוקח אדמה והופך את זה לא למשהו חי. הוא הופך את זה להיות בני אלוהים. משהו שבלי חיים בכלל, פתאום הוא משנה את הטבע, מוסיף את הטבע שלו, שהוא נותן כבר, שהוא שולח את הרוח שלו, וזה הופך להיות משהו אחר לגמרי. אנחנו מתחילים להיות בנים של אלוהים. והיין, כן, הרב של מסיבה, הוא מסתכל, וזה לא, לא סתם יין, היה יין חדש, יין כזה סביר. זה היה יין טוב, טוב מאוד. זאת אומרת שישוע הפך את זה להיות יין של לפחות כמה שנים. כלומר, יין טוב. אתם יודעים שיין טוב זה יין מ... זה כמה שנים, לפחות. אפילו יותר, כן? לא יין חדש. חברים יכולים להגיד אמן על זה או שאין על אז הוא עובד את זה ליין כבר ישן אפשר להגיד, אבל ישן זה טוב. כמו שבן אדם הראשון, חברים, הוא ברא לא בגיל שנה או שנתיים או עשר שנים. הוא בנה אותו מההתחלה כמבוגר. כמבוגר. ועכשיו ישוע עושה אותו דבר. הוא הופך מים ליין, היין שכבר ישן, מבוגר, טוב, שכבר עמד כאילו. אבל זה רק נס הראשון, אם תעלית וזה מהר. אבל אחרי זה, אחרי זה, אותו נס, ‫המשיך בצורה או בתהליך יותר ארוכה. ‫כלומר, אחרי אדם, ‫הילד שנולד הוא נולד רגיל, ‫מאפס, נכון? ‫כל התהליך הזה. ‫אז לזה אני רוצה להמשיך, ‫להגיד שהתהליך שהתה, של הנס הזה, ‫שאלוהים משנה את הטבע שלנו, ‫מישן, לחדש זה לוקח זמן ואנחנו נראה את זה עכשיו. עכשיו במקרים אחרים שאנחנו רואים בתנ״ך שלדוגמה ישראלים הגיעו למים שהיו מרעילים כדי להפוך את זה למים נורמליים, נורמליים, כן, למים שראשון לשתות משה זרק שמה איזושהי חתיכת עץ ואז זה הופך להיות מים טובים גם בסיפור עם אלישעי אם אתם זוכרים שהזמינו אותו והוא שתראה בעיר מצב טוב אבל מים אי אפשר לשתות אז מה הוא מוסיף שמה מה הוא זורק כדי לשנות את הטבע של מים? נר אז מה פה קטע? זה לא שמשהו היה מיוחד במלך, או משהו היה מיוחד בסיפור הזה עם העץ, כן? איזשהו, לא יודע, עץ משמיים ששינה את הטבע של המים. משהו קורה שזה עיקרון, חברים, אנחנו מדברים על עקרונות, עקרונות של נס. משהו רוצה לתת לנו להבין שכדי שמשהו ישתנה בחיים שלנו, צריך לשים שם משהו שמביא שינוי. זה לא שבעצם משהו מיוחד, עוד פעם, ולא במלח. העניין פה להביא היא שטוב, יש בעיה פה, אלוהים אומר, תגיד, ל... לא יודע, לנביא, לזרוק א... עץ, סתם אמר, <כף> פה הוא אומר לו, תזרוק א... עוד משהו. זה כדי להכניס ל... ל... ללב שלנו ולמוח שלנו הבנה של שינוי. הוא לא יקרה בעצמו. הוא לא יקרה פתאום אני יושב ובאיזשהו יום אני אשתנה, אני אהיה בסדר, אהיה טוב. צריך משהו להכניס בתוך החיים שלו. זה יקרון. ומה צריך להזמין לחיינו, חברים? מי המלך? זה מלך משום קשחים. אמן. העץ, אפשר להגיד כסימן של הצלב שלו, כן, של המוות. זה לא חייב להיות ככה, כן, אני סתם אומר, עיקרו שהיה צריך לשים משהו במים כדי לשנות אותו. אז אנחנו צריכים מלמעלה כוח של רוב הקודש וישור המשיכינו בתוך החיים שלנו, שהוא ישנה את הטבע שלנו מישן לחדש. אמין? בואו נפתח אה, גל למטי, השלוש עשרה. גלדלמטי 13 ושוב אנחנו מדברים על נושא מסל נס או עיקרון של נס למה אמרתי שאתם פותחים, למה אמרתי שבסוף אולי כמה אתם לא, אתם בטוח אולי אולי חבר'ה ברחוב יגידו שלא לא לא אנחנו לא רוצים נס הזה אנחנו עושים משהו רפואה פה ושם שפתאום יותר כסף יהיו בחשבון שלי יש כאלו שמחפשים נס בשיניים מזהב, יש כאלו גם, ודברים כאלו כאילו קורים, אוקיי? אבל תראו מה קורה, זה, זה מזיז את הפוקוס, את הריכוז, מהנס הכי חשוב בחיים של בן אדם, ולסטן זה טוב, לתת לאנשים הבנה לא נכונה על נס, שזה נפואר רק, או זה, או פה ושם, תבואו, תראו כוח של אלוהים, אבל כוח הכי חזקה של אלוהים, זה כמו שאנחנו יודעים, כשאלוהים שפך את הרוח הקודש, אנחנו מקבלים כוח כדי לשנות את החיים שלהם. זה שינוי בטבע, זה הנס, זה המסר, וזה לא כולם רוצים לעשות. לא רוצים לשנות את החיים של שטויות שלהם. כי זה קשה, זה עבודה, אבל זה באמת נס, שאבא בשבילי, אבא שלי, כן, אני יכול להגיד שזה נס הכי חזק נראה לי, כי אני זוכר אותו איך שהוא היה. אני זוכר באיזה טבע הוא היה, הוא לא רצה להשתנות. ושהוא נכנס לחיים שלו, כמו, כמו שעץ למים בעברים, או כמו שמלך, כן? מלך למים בערבים, לא שינה את החיים שלו לגמרי, זה נס הכי, הכי חשוב, הכי חזק. 13, מתי 13, 44 עד 46. עוד תומם מלכות השמיים לאוצר דמות בשדה אשר מצאו איש ואת מנעו ובשמחתו אלך ומחט את כל אשר לו וקנה את השדה ההוא. עוד דומה מלכות השמיים לסוחר המבקש מרגליות טובות וכאשר מצא מרגלית אחת יקרה מאוד הלך לו וימכור את כל אשר לו ואיכה אותה. אמן. אני קראתי את זה כדי להראות גם את התהליך מטבע ישן לטבע חדש, תהליך של הנס הזה. ומה שאנחנו רואים פה, שבן אדם מוצא איזשהו אוצר או מרגלית, איך עוד מילה מרגלית? פנינה. פנינה. פנינה. יש גם שם פנינה, כן? ואז הוא... הוא ממש אוהב את זה, הוא חושב שזה חשוב, והוא מוכר כל מה שיש לו וקונה את זה. והרבה פעמים כשאנחנו קוראים לזה, כן, זה... השוואה זה אנחנו, זה בן אדם הזה שמחפש, והמוצר הזה זה ישוע. וזה כן נכון, אנחנו נסתכל על זה מפינה, מפינה הזאת. אבל קודם כל, ואם אתם תסתכלו בקונטקסט, זה קודם כל ישוע שמחפש ומוצא, והוא מכר את הכל שהיה לו. אתם מבינים שאם אתה מוכר משהו, לא יהיה לך את זה בחזרה, נכון? וליהשוע, מה היה לו? הכל, ואנחנו לא יודעים באיזה צורה הוא היה כדבר אדוני, נכון? אבל מה שקרה ומה שהוא זה לנצח להיות בגוף. כן, עם טבע של אלוהים. אמן. אבל להיות קומונוס, זה, אתם יודעים, זה כמו, יש נמלים, והנמלים הולכים לכיוון מסוכן, ואתה רוצה להגיד להם את זה, שהם אבל אתה לא יכול, כי אתה לא מדבר את השפה שלהם. אז אומרים לך, אתה יכול להפוך להיות נמל, נמלה, אתה עם טבע של בן אדם, כן, אתה תישאר עם טבע של בן אדם, כאילו, עם המוח וזה, הכל, אבל אתה תהיה נמלה לנצח, תמיד. כאילו, הסחר שלך זה כל הנמלים האלה, ונוצאי נמלים. אבל זה... התשלום שלך, אתה צריך לשלם, למכור את הגוף שלך לנצח. זה משהו שוב מצאנו. מי אנחנו, כן? אחרי חטא, אחרי שנפלנו. בן היום יורד יותר למטה ומתחיל להיות יותר גרוע מחיות, החיים שלו. אז בשבילנו הוא מחר להיות דבר ה' בצרה שהוא עיין, והפך להיות בשר קומונו לנצף. כמה הוא אהב אותנו. כי הוא ראה בכלל משהו מאוחד. Okay. עכשיו בוא נסתכל על זה שגם אנחנו בחזרה, okay, מתחילים בגלל החסד שלו לראות את האוצר הזה המיוחד בעולם. ומה קורה פה, קורה פה עם בן הבן אדם הזה שמחפש זה לא שאין לו עוד אושר, אין לו עוד אבנים יחדים. כמובן יש, לו. כי כתוב פה שזה בן אדם שמחפש אוצר, זה בן אדם שמחפש מרגליות. אבל הוא מוצא משהו אחד, תחשבו, ששווה כל שמה שיש לו. <gul> <gul> את כל מה שיש לו, אפילו יותר. והוא חושב, וואלה, יש לי כל כך הרבה דברים יקרים, יש לי מחשבה, מה אם אני מוכר את כל הדברים האלה וקונה משהו שבתוכו כולל הכל. יותר טוב, לא? אתה לא תאבד את הדברים, כי בתוך האוצר האחד הזה יש הכל. העניין פה, או ההבנה פה, או העיקרון פה חברים, זה שהוא צריך למכור את הדברים הישנים קודם, כי אין לו כסף, הוא צריך למכור הכל. ואז חברים, זה התנאי, כדי לקחת או לקנות או להרוויח את הטבע החדש, את ישוע בתוך חיינו, אנחנו קודם כל חייבים למכור את ה... טבע ישנה שלנו, ומשהו כולל, כן, הדברים האלו. זה הבנה שלנו, זה ערכים שלנו, זה עקרונות שלנו, תגובות שלנו, שיטות שלנו, צורות שלנו שאנחנו אה, עושים את הדברים. כל הזה זה, זה, זה כאילו אבנים שלך. עכשיו, כשאתה פוגש את ישוע, בתוכו אתה מתחיל לראות את כל הדברים האלה. ואז אתה עושה החלטה שאתה מתחיל למכור. מה זאת אומרת למכור? לא שאתה מאבד את הדברים האלו לגמרי, אתה פשוט מחליף אותם לדברים חדשים. אבל אותם דברים, כלומר, עבדה חדשה עכשיו. ערכים, חדשים, עקרונות חדשים, תגובות חדשים, שיטות חדשים. אני פשוט בודק אם אתם עכשיו יודעים. אז זה אותו דבר פשוט עם דבר חדש. מה אנחנו רואים פה? אנחנו רואים פה שהוא צריך ללכת בחזרה ולבכור שזאת אומרת שזה ייקח זמן, אוקיי? אז הנס הזה של שינוי מישר לחדש זה ייקח זמן, זה דבר ראשון. דבר שני, כל המשאבים שלך, אתה תצטרך להשתמש בהם כדי להרוויח את האוצר אחד אחר. אוקיי? אז אה, אה, כמו שאמרתי, כן, שבו יש הכל ביחד. כמו, לדוגמה, יש לך חלקים של האוטו, ואתה חוסך, אתה קונה, לא יודע, גלגל, אתה קונה את האגל, אתה קונה את הספרה, מנוע, כל השאר אתה תגיד, ותגיד, אתה יכול למצוא או לא? לא יכולים למצוא על זה, כן? לא, אבל בנפרד, אם יש חלקים האלו. דלק זה בכלל, כן, נכון. לא מדברים על הדלק הזה. אי אפשר, נכון? אז זה כמו בן אדם הזה, הוא חשב, למה יש לי כל הדברים האלו? כל העושר הזה מבחינת הבנה שלי, כן? של העולם הזה. ואני לא יכול לחיות כבן אדם נורמלי. כלומר, אני לא יכול למצוא באוטו הזה. כי יש לי הרבה חלקים, כאילו יש לי אוטו, אבל זה לא ביחד. שיר, הוא כתוב פה, כן? הבן אדם, בפסוק 44. סליחה, ב-45. הוא קודם כל מחפש מה? מרגליות, הרבה, לא אחד. אבל הוא מוצא מרגלית אחת, וזה מספיק לו. כי בתוך המרגלית הזאת, הוא הבין שזה כל החיים. כלומר, פתאום אתה בא וברחוב ואתה רואה את האוטו, ואתה חושב, למה כל החלקים של האוטו? שאני מחפש וחוסך וקונה, אני לא יכול למצוא באוטו זה. כדאי לי יותר טוב לקנות אוטו שבתוכו יש הכל, וגם מה שטני אמרה, דלק, כמובן, ואז אני יכול לנסוע. אז זה אישור. ובתוכו יש כל העושר שבן אדם מחפש. הבעיה של העולם הזה שהם לא חיים, הם לוחקים פה ושם כמו חלקים של האוטו והם לא מצליחים. אבל אם הרווחת וקיבלת את אישור בתוך החיים שלך, עכשיו אתה יכול לנסוע בדרך של חיים ולהגיע למקום הנכון. כי בתוכו יש כל החלקים, כל הברכות, כל הערכים וכל העקרונות. הבנות נכונות, שיטות נכונות. זה הכל פה, אבל אקח לי כמעט את כל החיים כדי ללכת ולמכור. אתם יודעים שמי יודע אם בית שלו מלא הם עם דברים... דברים שהוא שומר עליהם וזה, אבל הוא לא צריך את זה. זה מזל של דברים, נכון? נכון. איך? לא, לא. נכון, נכון, הנה, איפה אומרים נכון. עד שאני עשיתי את העברת פילה, מה עבר? מה עבר? מה עבר דירה דירה ראשונה? ראשון. וואלה, לא ידעתי כמה דברים שאני לא צריך יש לי. ואתה מוסיף את זה צריך, את זה, אתה שם לארון שלך בגדים, זה עוד מעט ייפול. הדלתות כמעט... תחטפו, כל כך הרבה דברים פה ושם, אתה אומר להם צריך, צריך. ואז שמתחיל אתה לעבור מדירה לדירה, אתה פתאום רואה כמה חלם יש לך. כולם באמת נכון? אז חברים, עד שבן אדם יתחיל לעשות את העברה הזאת מטבע ישן לטבע חדש, הוא לא יבין כמה שטויות יש לו. אם אתה חושב הכל בסדר, הכל סבבה, ואין לי מה לשנות, נראה לי אתה לא עושה את ההבהרה הזאת מטבע ישן לטבע חדש. כי אם היית עושה, זה מאוד פרקטי, אתה קרא, כמה יש לך בארון. אני מתכוון לדברים רוחניים ונפשיים שצריך לטפל בהם ו... ולפתור אותם. אז בן אדם הזה, מה עושה? הוא חוזר ומתחיל לעבוד על מה? על למכור את הדברים. ואז הוא בא וקונה. מה מפריע לו לקחת את האוצר הזה? הדברים שהוא צריך למכור קודם. אם הוא לא ימכור, לא יהיה לו כסף כדי להרוויח את נכון? אז אם אנחנו רוצים, אנחנו, כן, יש סיפור של וואי, עכשיו תיפול רוע הקודש, ועכשיו שיהיה, כן, ובן אדם חושב, אם אני עכשיו מתפלל, אשנה את כל החיים שלי ואני אהיה מלא עם האוצר הזה. זה לא נכון. מה צריך לעשות קודם? אותו עיקרון. לעזור ולהתחיל לטפל בכל הדברים שאתה צריך למכור, כל הדברים של הבשר, למכור אותם. בדעת מעט שאתה מוכר, פתאום אתה רואה שאתה יותר קרוב לאוצר הזה, יותר קרוב, כי יש לך יותר כסף, כי יש לך יותר כוח עכשיו, כדי ללכת אחרי אדון, ואז אתה מרוויח את המרגלית הזה, או נינה, נינה הזאת. <אז>... ולסוף חברים, דבר אחרון, בפסוק 44 אנחנו רואים שבן אדם הזה, שבסוף, אחרי שהוא מכר הכל, הוא מקבל את האוצר הזה, הוא גם מקבל את השדה. כנראה, כנראה שאחד מהתנאים לקחת את האוצר הזה, היה גם לקנות את הכל לשדה. כי הוא היה בתוך השדה. זה גם דוגמה של ישוע, אתם יודעים. כדי לקחת את אלו שהוא בחר בהם, הוא היה צריך לשלם עבור כל העולם. הוא קנה את כל השדה, את כל העולם, כדי שנקחת אותך, נקחת אותך מהעולם הזה. עכשיו, למה? מפינת של אנחנו, כן? לפעמים בן אדם חושב, אני רק צריך את המרגלית הזאת. כאילו את ישוע, ושהכול יהיה סבבה, והכול יהיה בסדר. אבל אנחנו צריכים להבין, אם אנחנו קונים את המרגלית, צריכים, צריכים לקנות את כל השדה. אי אפשר, זה הולך ביחד. מה ישוע אמר? שכוס שאני שתתי, אתם גם תשתו. כלומר, זה לא רק יהיה כיף עם ישוע ללכת, כן? אתה צריך לקחת ולקנות את כל החבילה, עם הקשיים שיהיו, שקראו לישוע. אם הזמנים קשים, אם הרפידות, רדיפות, זה סימן טוב לסיים, אני מבלבל, אם כל הדברים תמידים, כמו בשדה גם, יש עבודה לעשות, נכון? מה אתה רוצה לעשות? יש קוצים להוציא וזה, אז אישור אומר שאתה, כשאתה תקבל אותי, צריך לקבל את כל רצון אדוני בשבילך, שזה כולל כמה זמנים קשים. ו... אבל זה יעשה עז בתוך חייך. זה ישנה אותך לגמרי. אתה תאדיר, מדירה ישנה, מדירה חדשה. מטבע ישן, מדירה חדש. וכשתתחיל את התהליך הזה, אלוהים יראה לך מה צריך להוציא מהרוג. מה צריך למכור כדי... מה מפריע כדי שיהיה לנו אוצר הזה בתוך ובמרכז החיים שלנו. מקבלים שאלוהים מברך אותנו, ושבוע אחד, שעוד מעט, מתחיל, שאנחנו נדע מה צריך למכור ומה מפריע כדי שנקנה אישור בתוך החיים שלנו, ושלכל אחד זה יהיה נס הזה. נס של שינוי בתוך הטבע שלנו. אמן. בוא נתפלל. טוב לשאול תודה לך. אז אתה תמלוג להתפלל ולדבר לדברך. תודה לך.